امُر <سلام> رجالي صناع حياتي اتمار لي <الليالي> منار <بناع> الهداتي قنا <أنام> مُرجاني صناع حياتي اتمار لي <الليالي> منار <بناع> الهداتي فزالوا <وصاروا بذاتي نشيد الحياتي> <أطمار> شيد الحائط تركنا الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا بعزم أوه أوه العمر يمضي ورا من سراما العمر ورا... بسم الله الرحمن الرحيم In alhamdulillah, na wa nasta'inuhu, wa nastaogfiruhu. Wa na'udhu billahi min širuri onkussina, wa min seji'ati amalina. A yahdi allahu, fela madinu lalahu, wa may yudnil, fela haadi lalahu. A an la ilaha ima Allah, wa shahadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluhu. Wa qal rabbuna fi kitabih kareem, khada'udhu billahi minas shaytanirrajim. Ya ayuhal lezina aamanu, haqqa tukatih. Zahvala prikada našem gospodaru Allahu Tebareke wa ta'ala, koga on Tebareke wa ta'ala uputi na praje put zaista je upućen, a koga ostavi u zabodi nije će naći nikoga ko će ga na praje put uputiti, svjedoči da nema drugog istnosti koga osim Allaha Tebareke wa ta'ala i da je Mohamed alihi salatu wasalam posljednje lao poslanih poslan sa istinom. Nakon uvoda As-salamu alayku wa rahmatullahi wa barakatuh Zahvaljim ala Koji nas je poživio I ponova vas nam u bareć mjestu Da ga slavimo i veličamo Tako što ćemo Komentarisati značenje Njegovi lijepih, lijepih imena Očeras nakon Prošlih imena koje smo radili A to je ime el halik i el hanak Nastavit ćemo druga imena koja su u istom ajetu kojeg smo odpočeli prošli put. A prošli put smo spomenuli ajet iz sure Al Hašr. 24. ajet. 24. ajet. Dijelate bara kva ta'ala kaže Wallahu l-Khaliq l-Bari On je Allah khalik Pisuje se nakon imena Allah sa imenom Al-Halik nakon imena Halik Al-Bari Al Nakon toga El musawr To su tri imena sa kojima je gospodara svjetova odpočela ovaj ajed Prošli smo prud sporadili ta dva imena i kazali smo značaj Značaj raz nastavljamo jer su povezana ova imena i sva upućuju na stvaranje gospodara svjetova Znači, on kao stvoritelj opisan je ovim imenima. Prošli put smo kazali da u ovom ajetu, Allaho ime El-Halik kao tvorac, stvoritelj ne uzima značenje stvoritelja, već onoga koji je odredio odredbu, a nakon toga on je el koji je tu odredbu, koji je predodredio znači taj koji najljepše i iz ničega stvara. El Musawiru, onaj koji je odredio i najljepši stvara, odnosno, čini da to postoji u svijetu postojanja, El Musawir to što je stvorio i to što će se naći u svijetu postojanja, najljepši oblik toj stvari dao. I zato su povezana ova tri imena, El Halik, El Bari i El Musawir. Dok smo isto tako ukazivali prošli put da nekada Halik ili Halaka u Kur'anu u većini slučajeva dolazi u značenju stvoriti. Znači stvoriti, a ne predodrijediti nešto. I to smo prošli u detalju, detalju pojasniti. U jeziku Elvariju ima značenje, odnosno više značenja. Prije svega Ibn Arabi je kazao osloboditi se nečega, riješiti se nečega. Zatim udaljiti se ili ima značenje ispoznate surje Teube, odreći se nečega. Kao što je gospodar svijetovas odrekao koga? Mušrika. Sama sura početa govori Bara etu min Allah Allah djelešanu daje obznanu. Znači obzana koja dolazi od Allaha i njegova poslanika. Ila lezina ahattu minar mušriki. Svima onima s kojima ste ugovore potpisali i sklopili od mušrika. I ovdje znači ima u jeziku značenje obznena. Isto tako može imati značenje da tražiš opravdanje za neki postupak ako je neko pogriješio. Tako da vidimo da puno značenja ima ova riječ u samom jeziku. Ima jedno značenje da se opisuje čovjek da je on taj koji je bera izliječio se od određene bolesti. Znači ima i tu jeziku, u jeziku znači. I nama je jako bitno da poznajemo jezička značenja, nakon toga je značenje kada se onosene gospodara, gospodara svjetova. Uzjet ćemo, znači, ukratko prvo ovo ime, El Bari, zatim ćemo uzeti ime El Musawir, a nakon toga ćemo spomenuti plodove, spoznaje imena El Hali, El elbari El Bari, El -Musawir. Pošto su, znači, kazali smo povijezane imena među sobom. Allah Ćelešanuhu, je isto tako je nazvao stvorejenja u svoje premetoj knjizi Elberije Elberije, znači to je riječ koja ukazuje, značila stvorejenja kao što je došlo u ajtu inna lezina amenu amilu sanihati ulaike, ulaike hum hayrul berije oni koji budu vjerovali dobra djela činili znači pravi istinski vjernici oni su najbolja stvorejenja i niko se ne može sa njima poistoviješiti. Niko se ne može uporati sa onima koji vjeruju i dobra djela činiti. Kada avlazi kaže, svoje najbolja stvorenja, svoje najbolje u svemu, u ponašanju, u odnosu, u ispovjedanju vjere, u rodbinskim vezama, u poštivanju roditelja, komšije, prijatelja, u svemu. Znači, ne može se neko naći da se usporedi s takvim osobama. A sada je druga stvar, koliko je ko od ovih vjernika spoznao, spoznao sve ove osobine koje treba da ga kite i krase u životu načinom Dunjalčkom. O debu džu, o, Džuhejfe radi se prenosi da su pitali Aliju radi Allahanom i ovdje odgovor šijama, rafidijama i svim odnjima koji smatraju da je Ali radi Allahanom i njegova porodca da su priklili nešto od Kur'ana, da su prikrili nešto od onoga što je ispušteno Poslaniku salahu al jehu saleme ili onoga što smatraju da kod njih jedan dio kurana. Znači upitanje ali radi Alanu, al da li vi posjedujete kao porod poslanika salahu a jehu saleme, da li posjedujete nešto što drugi ljudi ne posjeduju i u kojoj bježi buhari. Znači upitanje direktno da li nešto znate što drugi ne znaju od ljudi? Da li posjedite neki ajet, neki hadis, neki govor, neki komentar, što druge ljudi ne posjeduju. Pa je Alija radi ono odgovorio rečenicom, a u toj rečenici je nama dokaz da u jeziku ima značenje stvoriti. Znači riječ Bera, da ima značenje jeziku stvoriti. Pa kaže on, Ne tako mi kaže onoga koji je učinio da se... Uh, da se zrno jedno razcijepi, punije se znači noći gospodara svetova koji to daje i koji staje da to učini. Mm -hmm. Zatim nastavlja pa kaže, ova beraju nesemne i onaj koji je stvorio stvorenja. I ovdje znači halepa, stvoriti stvorenja ljude, misli se na ljude sa dušom, dušom i tijelom. Bitivo znači da jeziku ima dokaze stvoriti, s tim da je ovaj hadiz znači, dokaz odgovor onima koji smatraju da je Alija radila Anu i njegova porodca su nešto prikrili ta ili pa da onaj za koji govore Fatim da je išao s na krijući da je nade sada izašao na vidjelo gdje kažu da je to ostatak ovog Kur'ana kojeg mi imamo a za njega tvrije da je to trećina Kur'ana trećina da to nije kompletna Kura. a mi kažemo utječemo se tako govora koji je veliki zlom i nepravda, nepravda. Koliko se puta spominje ovo Allahove tebareke letala ime u Koranu, ale bari. Spominje se na tri mjesta, Na tri mjesta Spominje se, znači, jedan put u jednini, a ostalim mjestima došlo je znači, u glagolskom, glagolskom obliku. Prije svega, znači, sura H, 24. Zatim u suri Ba karijala te bareketala kaže u 56. Majtu za Musa Ali selam kada je jednoj prilike znatno bio odsutan od Benoi pa se vratio zate koji da obožavaju tele nakon toga im je kazao riječi fetubu fetubu ila bariikum faqtulū anfusakum <usur> zalikum khayrun lakum inda bariikum vi se pokajte fetubu <usur> vi se pokajte kome Vašem stvoritelju, vašem stvoritelju, zbog čega za one grije koji su činili, njihov grije koji su onim činili u tom trenutku je širk. bio širk. Širk, hvijećemo, e, oće malo pojasniti, iako nam znači nije tema to. E, pokajte se, te tebareke veteala, znači vašem stvoritelju koji vas je stvorio, pun. i međusobno se pobijte, naredba, bareke tebareke ve veteala. Međusobno se pobite, E, Musa ali slatu sala među njima, a gospodo svjetla naređuje im zbog grijeha kojeg su učima to <coughs> širk koji ne osim da se pokaje, pobijite se međusobno. Ona kaže radikum hajnu lekum i to vam je bolje kod koga? Kod vašeg gospodara stvoritelja. <coughs> U tefsiru se spominju govori prije svega Nesai, njegov, uh, njegov hadis koji je preuzeo od Ibn Abbas radi Jalanu, zatim Zuhri sa dobrim senedom, njegov govor, njegov lanac, zatim Antaber ispomije od Muđahida, od Saidu Muđubejra, da je Allah i rida da sve međusobno pobijaju i da je to bio šrt njihove taube. Pored toga, kad kažu Bože, mi se zaista kajemo i vraćamo za tebi i tebe kao stvoritelja obožavamo, bio je šart tu sto, da bi to a te riječi bile prihvaćene kod Alahađe od Lešanovu, da izađu i da se međusobno poubijaju. Pa kaže u predaji da su se svi odjedan put požuli da uzmu noževe što je bilo pri ruci i onda su se počeli ubijati, ko ga stigne. U predaji Nabasa očevi su tražili sinove, sinovi su tražili očeve da Svi koji su učestvovali u obožavanju kifa, znači teleta. Kad toliko su se ubijali, a u drugim predamnici ko koga stigne? Srdok nije Musa, ali je slatko sam vam rekao dosta, a dao znak. Pa kaže, kada je dao znak, onda su počeli prebrojavati mrtve. 70.000 mrtvi je tada bio. Sad možete znati kolika je nepravda kada čovjek učini širi gospodaru svijetu. Pogledajte kako je bio znači oblik pokajanja i tebi u vremenu Musa i sa latusan za one koji su širk, širk činili. Zatim je gospodar svjetova objavio Musa arija salatu Hosan da je to dovoljno što su oni učinili i onda obavještava ovim predajama Pošto su oni razalostili za ubijenim koliko je znači preselno, pa je gospodar kazao, nemojte žalosti se za njima, svi su oni koji nas živi, kod da lajate barak A ovo je bio šrt da onaj koji je preselio, da mu je Allažano oprostio, a onaj koji je učesto u borbi želeći da bude ubijen ili da ubije i njemu je gospodar svjetova, svjetova oprostio. Znači na kraju Allaš sam završa fetabe ali i kum. I on je svima njima oprostio, inna vutavavu rahim a zaista je on taj koji mnogo prašta i koji je samlost. Pa sad čovjek treba da razmisli u kakvu opasnost se zapušta onaj koji čini širk gospodaru svjetova a s druge strane, onaj koji je počašten i od Allah odabran da ne čini širk, da je zaista istinski pravi vijenik i samo Allah Tebare kvetara robuje koliko je sad te velike velike zaista opasnosti od njavu. Znači u ovim ajitima se spominje Allaho tebareke kakvo je značenje kada se odnosi na Tabari kaže za Elbari da ima značenje onaj koji je stvorio stvorenja i učinio i postojanim svojom moći svojom snagom jer nije svaki naj koji na mi nešto stvoriti, odrijediti nije u mogućnost stvoriti, možeš imati nijete, danas ljudi imaju svakakve nijete, znači ideje, misli kako bi on mogao biti tvorac nečega. Međutim, da li on stanje zaista to učiniti? A gospodar to ono što odluči, on je u mogućnosti da to sprovede, odnosno da stvori ili da učini da postoji u svijetu postojanja. Al-Hatabi, rahimullah kaže, elbari bari ima značenje El halik stvoritelj, u pravom smislu, a zatim je kazao, da ovaj izraz posebno dolazi kada se odnosi na stvorenja, ili stvarajn živih bića. A rijetko, znači ponekad, dolazi kada se odnosi na neživa bića poput nebesa i zemlje. Da vlađeš on koristi ovaj izraz u stvaranju. Znači to je razlika. Razlika da kada se koristi da je on stvoritelj, da je stvorio, uvijek se koristi u većini slučajeva za živa, živa bića stvorenja. El Huleymi, rahimahullah, je kazao da ovo Allah o tebare kvetala ime El Bari, ima dva značenja, prvo značenje da je on taj koji čini i stvara da se nađe u svijetu postojanja To je prvo značenje Ali kaže nije to poput drugog stvaranja Mi znamo da je on stvara nego da je to što je on stvorio postajalo prije toga u njegovom znanju Allaha Zbogana Znao je i posjedao je znanje prije nego što je to stvorio da će to stvrti. Znači, njegova odredba koju su prošli put detaljno pojasnili. Kako kaže Allah Želešanu? Kaže Ma asabe ma asabe mi musibetim fil ardi fusikum illa fi kitabim min kabli en nebra'aham. Zaista ne zadesi jedna nedeća. Niti zemlju, a ni vas, a da Allah Želešanu prije nego što je stvorio, nije posjedovao znanje u knjizi. Znači da nije zapisano ti nego što se desi ili zadesi bilo kakva neveća ili zemlju ili nas stvorenja koja smo na njoj. Šo znači da Ola te barek koja je sve zapisao, sve što će se dešavati nakon toga on stvara i od ove ispoznaju ovoga velikog imena da Ola što on nije prestao stvarati, da još uvijek stvara. To je osobina da je on stvarao, da stvara i da će uvijek stvara da neće prestati, da neće prestati stvarati. Zatim kaže ina dalika i jesira zaista je to Allahu te barakala lako, sve što je zapisano, sve što je određeno, njemu je tebarakala veoma lako da to stvori i da učini da se nađe u svijetu, svijetu postojanja. Zatim kaže drugo značenje da ima talib onaj koji preokreće kako to zato što gospodar svjetova stvorio je četiri važna elementa za stvaranje. A to je voda, zrak, zemlja i vatra. Iz ničega. Nakon toga, kada je stvorio te stvari, iz ti stvari je stvorio druge, druge znači stvari. I vidimo, znači čovjek da u tome isto tako učestvuje. Allah te bare tala kaže, vrđe'alna minal i kulle še'in ha'i. Zaista smo mi od vode sve živo stvoreli. Od vode smo. Zatim za čovjeka kaže me inni min Kada je gospodar tvoj kazao melecima, zaista ću ja stvoriti čovjeka od ilovači. Što ukazuje na zemlju koja je pomiješana, pomiješana sa vodom. Zatim kaže min ajatih A od njegove velike veliki i znakova, da je on vas stvorio od čega? Min Od zemlje, od prašine. Od prašine, da se ti oholiš, uzdježeš. Ne obožavaš gospodara svjetova koji ti ukazuje od čega si stvoren. Od čega je čevičanstvo kompletno stvoreno. Min Zatim kaže se vi na jednom u mnoštvu tih ljudi širiite po zemlju a nam ukazuje da je čovječanstvo stvoreno od toga, a to je otac čovječanstva Adam, Adam ali i Svatva Sala. Zatim opisuje Hale in sal Fahar, da je čovjeka stvorio od suhe ilovače. Zatim opisuje džina pa kaže jale, mim mariji, mim nar". a da je džine stvorio od plamena vatre Gospodar Svetova. Znači u ovim ajatima vidimo kako gospodar svjetova ukazuje na stvaranje kako je od čega je stvorio, kako je čega je stvorio stvorenja. Što možemo zaključiti, da Elbari ima značenje, onaj koji je stvorio i učinio da te stvari postoje. Zatim od značenja da je učinio te iste stvari u različitim oblicima, pa vidimo ljude kako su različiti i crveni i crni i bijeli vidimo isto tako, znači mnoštvo drugih stvari koje su različite, a gospodar svetova sve te stvari, odnosno ta stvorenja je stvorio, te Ukazuje gospodar svetova da je oblikovao čovjeka od zemlje, pa kaže minha halaknakuma fiha noidukuma minha nohriđukum tare ten uhra, od nje vas stvarano, ukazuje na čovjeka, od nje vas stvaram, u nju ćemo vas ponovo vratiti i iz nje ćemo vas ponovo ono proživjeti. Allahu. Od zemlje u zemlju, ponovo iz zemlje se vraćamo, vraćamo gospodaru svjetova. U arapskom jeziku ova riječ, el ima isto značenje, znači zemlja. I zato smo ovo naveli, Znači ima značenje zemlje. Zatim za mahšer i poznat učenjak je kazao, iako je znači imao akidu, Uh, ukazao je da čovjek je stvoren bez nedostataka. Znači, nema nedostataka. Kao što gospoda Svetova kaže Ma tera fi halkir rahmani min Ti u stvaranju milostivog nećeš vidjeti nesklad. Znači, sve je skladno, određeno i stvoreno. Ferđi ili pesare hel teramil futura ti pogledaj. Ponovo će ti se vratiti, pogledi, nijećeš način dostatak. Međutim, postao je se pitanje na Bibi, kako onda čovjek primjećuje da ljudi se nekada rode sa nadostacima, određenim nadostacima. Jel, neko se rodi bez ruke, neko bez noge, ošačeni mozgom. Puno drugih značine dostataka. A Allah, te kao opisuje se kao milosti i da stvara skladno, da svemu skladno daje oblik. Kako čovjek da odgovori na ta pitanja? Mukmin ovdje zastaje. Znači pravi istinni vjernik Mukmin, Zastaje i mu ne ulazi u raspravu. Zbog čega? Zato što gospodar svjetova se opisuje da je on el-alim i el-hakim. Da je on sve znajući, sve znajući, zna zbog čega stvara i kako stvara. I el-hakim da je on potpuno mudar u svom stvaranju. Zašto? Znači određene stvari na takav način stvara. A druga stvar, drugi odgovor, je gospodar svjetova, znači kazao Hadisu Kuciju, gdje kaže, o moji robovi, ja sam sam sebi zabranio nepravdu da činim, pa sam ju učinio zabranjom između vas, tako nemojte jednim drugima činiti nepravdu. Jeste razumijeli Hadis? Znači, Allah je zašto sam zabranio nepravdu i ne čini nepravdu robovima svojim. I nama je zabranio Tako da čovjek kada postaje pitanje Zašto, kako gospodar To se ne postavlja zašto, zato što, što kaže La yus'elu amma Wa hum On se ne pita, niti se Traži onega da odgovori Zašto i kako, a oni će se biti pitan Znači gospodar, nema niko pravda Upita zašto, kako, zbog čega Ovo su tri osnovne stvari Da je on el-alim, el-hakim Sveznajući i znači mudri u svom stvaranju, s druge strane da nikom ne čini nepravdu. to vjeruje čvrsto i četvrta stvar, da niko nema pravo pitati gospodara svjetova zašto, zašto to stvara tako. Određeni dostaci to iz njegove mudrosti, zbog čega gospodara svjetova tako, tako znači stvara. Nikom znači ne čini nepravdu. Onaj koji postavi pitanje i počne da kori znači takvo stanje takav znači treba se zapita za svoj iman i za taj te vjerovanje u Allaha barek Kvetala njegov kada, njegov odred, određenje i njegovo savršenstvo u stvaranju Allaho te Tebare Kvetala ima ilmu sauvir onaj koji najljepše oblike daje ovdje će imati jednu meselu znači na širijansko pitanje koje je jako bitno za danas a to je slikanje jel u arabskom tesoru ima značenje oblikovati, formirati, slikati, e, znači slikati likove, kao što je svima vama poznat, zato što ćemo spomenuti meselu iz ovoga širjetskog pitanja da li je dozvoljeno slikati, da li je dozvoljno slikati. Allađ Allošanu spominje ovo uzvišeno ime samo je na jednom mjestu u Kuranu. I to opet znači u ajetu sure Hašu 24. mjestu u jednini. Ali spominje znači u drugim oblicima kao u glagolskim gdje kaže On je taj koji vas oblikuje u matericama onako kako on hoće. Znači Allah subhanahu wa ta'ala daje oblik kako hoće. da taj ćemo mi spomenuti kako dolazi do stvaranja čovjeka. Znači, taj period koji je Poslanik sallallahu alajhi wa pojasnio. Zatim ajet: Zaista smo vas mi stvorili, zatim svima vama oblik savršen dali. Pa kaže: "Summa Zaista smo vas mi stvorili, zatim vam savršene oblike dali, a nakon toga smo melecima kazao da se učine učini ademu i svi su je učinili osim i blisa koji odbio da učini da učini seždu. Zatim gospodar se to kaže wasawrakum faahsanasawrakum va ilehi almasir on vam taj oblike faahsanasawrakum na yafshe najsavršeniji oblik va ilehi almasir se vi njemu nakon toga nakon toga vratite. Ibrug je kazao za ime el mušavir da ima značin naj koji oblikuje stvara kako on te v ta'la želi. Zatim je pro komentari savo sure infitar fitar djela želešanu kaže elezi khalqake fasavvake fe fi ma on subhanu ta'la te stvorio zatim te postoje čvrsti in skladnim učinio i kaže, nakon toga je dao oblik tebi onakav kakav i on te barek ili talah da. Zato čovjek treba kaže, alhamdulillah, da se zahvali gospodaru kakav god da izgled ima. Jer je njegovo pravo da ti dadne onako kako on subhanov hoće. Zatim kaže, učinio te onakvom obliku u kakvom jesi. Jer je on kaže, taj koji daje lik čovjeka da bude lijep, lijep znači najizbred i ružan a kaže nekada u obliku nekoga iz tvog roda nekoga iz tvog roda to vidio da nekoga nekoga liči ili kaže srostva rodbine kakvi su plodovi spoznaje ovih veliki Allah i Tabare Kvetala i Mina prvi plod, da istinski vjernik kada spoznaje Allah i Tabare Kvetala da je on halik, el halak da je on znači el bariju, el musawir da je on stvoritelj da je on taj koji stvara iz ničega, da svako je oblik savršen, da je, čovjek razmisli i promisli koliko stvorenja ima svojima. Koliko stvorenja ima. A sva ta stvorenja je gospodar stvorio. I šta će drugo osjetiti da mu se poveća iman, uspoznaj gospodara te barek, koliko je moćan, koliko je snažan. Koliko je kudret gospodara svjetova, sve to savršeno tako stvori. Sada samo razmislite koliko danas ljudi ima. Koliko planina ima, koliko rijeka ima, koliko mora ima, koliko ima živi i neživih bića. To tu nam imamo poveća, jer nema drugog stvoritelja, osim gospodara svjetova. A prošli put smo govorili kako su stvorena nebesa, kako su stvorena e, zemlja, zatim e, stvari na Dunjaluku, kako je gospodar što koliko znači dana je to sve, sve stvorio. Što naravno povećava iman u Allaha te bareke, u Ate'ala, zatim dolazi do drugog zahvička, a to je dolađe na šanu stvorenja i ove planine, i ova brda Nepovića i rijeke, nije uzalo stvorio. Svaka ta stvar ima svoju svrhu, svaka stvar ima svoj cilj, a posebno cilj čovječanstva, ljudi, da nisu uzelo došli, došli na ovaj svijet. Allah subhanahu ta'ala ukazuje pa kaže kolillahu kulli wa al vahidul qahar reci zaista je Allah stvoritelj svih stvari a on je vahidul Kahar, jedini al qahar koji svaku stvar pokorava pokoritelj. On kada hoće natira na što on želi subhanahu, subhanahu ta'ala. Zatim Allah subhanahu kaže ukazujući čovjeku Ko je? Odakle potiče. Šta je? Da li je imao spomen? Da li je nekad prije živio? Pa kaže Subhanova Ta'ala El etanel insani hinu minaddehri lemijekun še'il mevkura Zar čovjek se ne može prisjetiti i sjetiti ko je bio. Da li je ikakvog po pomena bio rijedan? Prije nego što se rodio, prije nego što si došao, ko te je spominjio? Gdje si bio zapisan? Ko je te na govijesat ćeš ti doći, ima neko da te ispominje. Niko, Allah te barekava na jedan put, odredio, učinio, onda se našao na svijeta. Prije toga nisi bio nikakav spominje. Tako da takav, kao takav, nemaš pravo ni naše drugo, osim da obožavaš zahvališ gospodara svjetova što ti je podario taj život i skladan, skladan oblik. Zatim Allah Đelešanov ukazuje pa kaže ukazuje i upućuje da lešanu stvara kako on hoće i da nikada nije prestao stvarati da će još uvijek stvarati zbog čega pa kaže i da kada kunfe je kun, a kada odredi neku stvar samo kaže budi i ona i ona biva. Što znači gospodar kada hoće da odredi da stvori samo kaže kun, budi i ono biva. Tako da gospodar još uvijek i nikada nije će prestati stvarati, znači nije vas samo stvorio nego nije prestao stvarati, još uvijek stvara I to je akida, jel, suneta koja će. znači mora biti u srcu jednog čovjeka. Zatim imamo sada meselo ovdje, tasvir, vidite u samom jeziku tasvir da ima samosavir, jel, povezano, ili sura, u arapskom se kaže sura za slik, za lik. Velike su prijetnje došao u sud Uposlanika salahu alaji wasaleme za sve one koji slikaju, znači koji u rukom slikaju, zatim koji uklesuju ili na bilo kojem ili u kamenu ili na drvetu ili na bilo koji drugi način i radi se o liku znači čovjeka stvorenja, ne radi se o prirodi, znači prirodne stvari, brta, neživa bića, to je dozvoljeno da čovjek ako hoće ako ima potrebu za tim, znači da naslika nema prepreke u tome, ali je prijetljen došao za one koji slikaju stvorenja koja imaju, ru, koja imaju dušu. Koja imaju dušu. Za takve koji slikaju, došle su žestoke znači, prijetnje, U hadismu koji su znači i kod Buhari, i kod muslima i kod sudanima, mi ćemo spomenuti neke od tih, a to su rivajti muslima. Ajša radijalana, prenosi da je poslanik sallahu aljih i veseleme, došao jedne prilike u kuću, a ona kaže, radijalana, da je neku ostavu prekrila od vune, znači neko platno prekrivač koji je bio od vune na kojem su bile slike, likom, pa se je poslanik s.a.a.l. naljutio kada je vidio to. Znači odmah se naljutio, odmah je reaguo, zatim je naredio da se to izjecka, pa kaže, nakon toga su napravili jedan ili dva jastuka, kazavši o ajša, zašli da će najžešću kaznu na sudnjem danu imati oni koji su imitirali Allahu ostvaranje a to su slikar najžešću kaznu na kao da nema žešće kazne za osobe poput oni koji slikaju a vidite ovdje je došao znači, platno zastor na kojem su bile slike izvezane da su za su takve pripredne žestoke, žestoke kazne na hirata u drugom rivajtu pisao tako muslim koji bilježi da je Aiša radila kupila jastu Poslaniku s Allahu aji selama na kojem su bile isto tako slike, pa je donijela to kuća, a poslanik sa Oselem je ulazio prilikom toga znači u kuću i zateko taj se ulazim vrata, je vidio i da je zastao srditi ljud, da ona primijetila na izrazu lica Poslanika s Allahu aji da je srditi ljud pa kaže o Allahu poslanice, kajem salatu, jasno. I kaže, zadovoljan sam kao sa poslanikom sallahu alihi osjeleno, odazivam se i naredbama, šta sam pogriješio? Pita, radi Lana. Kaže, taj koji naslikao lik na tom jasnuku, kao je ta kao će imati najžešću ukazu na sudnjem danu. Što znači da onaj, žestoka, žestoka je prijetnja svakom onome koji slika, jer neće ostati samo na tome. U rivajetu stoji, bit će rečeno takvoj osobi koja je naslikala, oživi to što si, što si naslikao. Svonan, nisi u doživiš da oživiš. nešto manje, kako ćeš oživjeti ono što si čita živo slikao? Ja sam znavo jednoj slici, znači onaj koji je uposlen tim stvarima, koliko stvari će biti naređeno da oživi, su. Što je velika prijetnja, velika žestina, zbog čega to što u tome postoji imitiranje vahovog te koje stvaranje, on je taj koji je stvoritelj i tvorac, da postoji neko drugi. Tako opad, ni u slikanju. Ne možeš imitirati ti je dozvoljeno. U trećoj predaj stoji da je neki čovjek došao na basu radnja Manu i tražio fetru, Žijesko pitanje, popitanje slikanje, kada ja sam slikan, ja slikan, da li mi je to dozvoljeno? Znači, da li me dozvoliš da slikam? Pa Gajnab Abbas radijallahu znači, anhušao se onaj primeri praktični iz života shaba kako su suspiravali. Pa Gajnab Abbas radijallahu anhu primao kao sebi, na redom priđe, stavio ruku na glavu i onda mu je kazao: "Ja to bavjesti?" kaže: "Šta mi je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao?" A šta je Poslanik kazao? Kaj je svaki slikar će u atru. Allahi, svaki slikar će u otro. I ne samo to, kad je svakoj slici koju on naslikao Allah dželešanu će udahnuti dušu u džehennemu i ta ista slika će ga kažnjavati, kažnjavati kažnjavati znači velike, velike strahovite prijetnje prijetnje su došle pa na kraju završava kaže ako ti je nužna kloni se znači u slika slikaj drveće i kaže ono što nema što nema duše i to je rivajit musima četvrti rivajit koji ćemo spomenuti od mm. zara radi Allahnoho da jedne prilike se Ebu Hurerom ušao u kuću kod Mervana. Opet imalo, znači način kako su im karili, odnosno kako su ukazivali na e, stvari koje se kosi sa šarijatom, šarijatskim propstvima. Pa kada je Ebu Hurer redjalan ušao, u, vidio je znači, u kući da postoje određene slike. Zatim je kazao, kad čuo sam Allahova poslanika sallahu alihi wa salame, a onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ima li većeg nasilnika? znači imali većeg nasljednika, od onoga koji mi nastoji imitirati u stvaranju, znači koji nastoji imitirati u stvaranju, imali neko da je veći nasljednika od onoga koji me nastoji imitirati u stvaranju, a što je on vidio, vidio je slike, i citirao ovaj hadis, dokazuje znači da je to imitiranje stvaranja kako je to gospodarstvo Muhanova Tala stvorio? Zato kaže, neka stvorije mrava, kaže poslanik poslani Hadisov, govoreću da va, neka stvore znači mrava, a ako nisu mrava, neka stvorije zrno pšenice ili liječva. Ibn Hađer u komentaru ovog Hadisa kaže, zašto je došla zrva, da je opisano da je to mrav, sičušni mrav, kao najmanje e, stvorenje koje je živo, koje ima pokrete. Ako su zaista u stanju, ovo jednog mrava sičušno svoje nisu, pa je došlo poslije toga, vi niste, znači tako osjećajućno biće u stanju stvoriti Koji ima poklijete, onda stvorite nešto što je neživo, poput zrna pšenice i liječmoni, to nisu stvarno Ko je to stvarno? Niko. Znači to je sve u rukama gospodara svjetova Što vidim vam su jako žestoke prijetnje došli po pitanju, po pitanju oni koji slikaju Zato imam nevevi, kada govori, kada govori o propisu slikara i njihovi slika, navodi tri govora poznata Prvi govor kaže oni koji uklesuju ili slikaju živa bića sa ciljem da se ta stvar obožava. Poput danas vama svijet je prepun kipova, raznih oblika, kojeg su oni napravili isključivo sa nijetom da se njemu i čini. Kaže nema sumnje s takvih nevjernici i da će najžešću kazu imati nahiratu. To niko ne može sumnjati u to. Zatim kaže druga vrsta, oni koji isto tako prave likove uklesane na bilo kamene od drveta s nijetom da bi oponašali Allahovo stvaranje, znači nije, nije obožavaj nego nije da oponašaju Allaha u njegovom tebareke stvaranja. kaže i oni isto tako su nevjernici, kjafiri i njih čeka najžeša patnja pa kaže, ljučio se kad u džahnemu po znači većini njihovog oblika griješenja, kufra, nevijestva kojih su imali prisaditi. To je druga kategorija. I treća kategorija, kako ima nevi navodi, jeste da su to oni koji nisu stvorili lik, nisu ga nadstavili, nisu da bi se obožavao, niti su ga uradili, učinili, da bi ona, imitirali stvaranje lasu Hanevotala, nego čisto tako uradu Kaže, oni su veliki griješnici i zato će odgovarati i kada je takav postupak je veliki grijeh, poput svi drugi ostali veliki grijeha, poput zinaruka, poput znači pijanja alkohola i ostali stvari, znači koji su veliki griz. Sad vidimo znači koliko je opasno za one koji pravi da bi se obožavali, za one koji imaju nijed da se imitira i treći koji nemaju ni jedan ni drugi nijed, nego čisto znači hobi ili posao da onaj crtaju, slikaju kasuju i slično tome. Znači nije samo naskati na stijeni, u drvetu, već na papiru. A danas koliko je naše djece prinuđeno da ima likovnu i da crtaju likove, a kako šarijat gleda, odnosno kakve su žestoke prijetnje došle za onoga koji crta. Zato svaki roditelj koji mogućnosti u i stanju, treba da reaguje, da traži od profesora, nastavnika, učitelja, da dijete se neopterećuje tim i da dijete ne prisijavaju na to, Rečem, znači da mu daju alternativu u cvrtanju neživih stvari, neživih, stvar, neživih predmeta. Ovo je po pitanju slikanje rukom. Sad imamo jednu novu stvar, a to je nova, nova mesela ovdje, šta je sa današnjim digitalnim aparatima, fotoaparatima, razređivanjem slika, ono prije nego što se pojave digitalni aparat. Prije svega, znači, kada se pojavili aparati i slikanje, svi veliki šehovi, svi veliki šehovi koji su, znači, bili vodeći danas u svijetu po pušebinu baza, Rahmetul Ali, šeho Ibn Sajmina i šeho Albanija, svi su oni to smatrali zabranjenim. S tim da e, Ibn Sajmina neki neke izuzetlje. Oni koji su i naslijedili danas od Kibar, kada kažemo Kibar, veliki učinjaci, svi su na Tahrimu, svi su na zabrani korištenja takvi aparata. Osim u deruri, osim kada ima čovjek veliku potrebu, nužnu, prinuđene, pa su dali izuzetke, lična karta, saobraćajna e, sa vozačka, e, nekih od dokumenta koji je potreban da se izvradi kaže ako to se uslika za takvu stvar, nema i griha i ne ulazi pod ovu prijetlju. S tim da še u mi od drugu stvar on kaže, to nije da im je kao derura i nužna, nego u osnovu to je dozvoljeno, u osnovu je dozvoljeno slikati i ne ulazi pod propis ovog slikanja rukom ne ulazi, zbog čega on navodi primjer, znači čovjek koji priđe ogledalu pa slika prenesi se na ogledalo, pojavi se nad vodom i to. znači da je to ono u istom e, e, obliku, nakon kakvom te gospodarte bareka je tala stvorio uopće se ti nisi, znači unio, da jel obrve crte lica i tu unosiš i slikaš, već jednim plikom, prenesi se slika, stvara slika onaka kakva jedan ton tijelo. On kaže to je dozvola nije derura, međutim postaje zabranjeno kada čovjek kakav nije timan, što će mu slika. Kaže ako mu je slika, znači o šivno se i govori, znači on se vodi Hilako do i velikana u smislu, oni su dozvolili samo u nuždi, on kaže ne, ono je u osobnoj dozvoleno, ali je zabranjeno zbog onoga zbog čega se slika, pa kaže ako se čovjek slika da bimo onaj da mu ostane u sjećanju njegova svatba, njegovo nekoveselje je slavlje kako bi to sliko da bi morali toga kaže, zbog tog nijeta postajemo zabranu. Zašto? Zato što onaj prvi širk koji je nastao u umetu, je nastao nakon onih koji su uklesali dobre ljude da ih se sjećaju, kada vide kao on je bio dobar pobožan taj, mi ćemo više činti, bar. Pa je ta generacija preselila, umrla, Došla su druga pokoljenja koja nisu ipamtili po dobročinstvu, nego ponome da je jednako i Bade činio, da je od njih tražio, da su bili posljedni cudovi, to, pa onda je nastao Počeli su i obožavati. Mm -hmm. Tako da slika koja ti ostaje, niko ne garantije šta će ti rotati, šta će ti dijete, šta će ostali uzeti kada počnu da oplakuju, a dobar je bio, kako je mašoval. Znači, zbog te stvari, zbog tije stvari postaje zabranjeno ko šeju sajmina. To kažem ti veliki učinjenci, tako smatra. Međutim, postoje drugi dio učinjaka koji podržavaju ševu semina u smislu znači, da nema zabrane po, po pitanju slikanja, nego da je osobom to dozvoljeno i da čovjek ne treba pretjerivati ne može znači, uslikati određene stvari, nego ne treba samo da sad dođe i detaljice. čovjeka slika 50 puta, sad ovako, sad ona. Znači, nego slika koja ti je interesantna, nešto što ti je putovanje, ideš negdje, prisjećanje, sjećanje, da uslikaš, da ti ostane u sjećanju, da je čuvaš, da ne bude izložena na otvorenom u kući, jer u kući u kojoj se nađe slika, kako kaže, posljednji sa Allahom, ne ulazi, ne ulazi melek. I ovo je znači ono ukratko po pitanju slikanja, a ono što je ispravno Allahu, Allahu Alem, ja mislim da onaj što posebno kako danas se pojavlju, znači sve reća fitna iskušenja pospita svega ovoga da u obliku, znači da je dozvoljeno slikati sa digitalnim aparatima, znači e, mobitelima i tim, da znači, čovjek samo ne treba u tobi prekonašti granicu, odnosno pretjerati, znači da je dozvoljeno da ne ulazi u propis ovog slikanja s rukom, jer ti tu ništa ustvarili, znači ništa osim klik, i ona slika kakva jeste, tu je čim glasje čuna, ta slika nestaje jer mi znamo kako je jedinica sasliju se slike. Znači nije slika poput slike. Ni u hukmu njenog crtanja, slikanja, niti znači u njemu u, u hukmu propisu čuvanja te iste slike. Nisu znači isti propisi vezani za jednu za dug. es tim da še albani Rahmetulali on smatra da kamera je gora i opasnija od samog slikanja jer kaže tu su još veći detalji naš, tu su pokrit. Znači o njegov više razmetov da on smatra da je još reša zabrana za onoga koji snima sa kamerom poput naprimjer jer <laughs> <laughs> je se kaže prenose slike znači pokrit Naravno, mi smo zaprvo spomenuli da je izuzetak između derure koja pojašnjava e, pasuša lične i toga, da ulaze aktivnosti daveske. Da su učinili da je to derura i nužna, zbog znači dave i svega toga da ne vraće nešto. Nadivati, strane. Zatim mala tebara kvitala pojašnjava i ukazuje da je on stvoritelj svega, što bi trebao da ulije i poveća ima o našim srcima. Jer kad čovjek razmislio o najvećim stvarima, i te barek, kvitala stvarenjima, to su nebesa i zemlja, treba da promisli i o ličini gospodara svjetova. I njegovoj snazi. Allah Đelešanu kaže Stvara i nebesa i zemlje su daleko veći. Daleko veći o stvaranje ljudi ne mogu se porediti znači veličina stvaranja nebesa i zemlje i stvaranja ljudi ali kaže većina ljudi, ljudi to ne zna zatim Mala Vršana ukazuje da cilj postoji i da je cilj jasan zašto su ljudi stvoreni zašto je čovječanstvo stvoreno? Prije svega, prije nego što ukazao na to, ukazao je da čovjek promisli i razmisli, da se zapita zašto je on tu, zašto smo mi danas ovdje. Allah što vam kaže, wa ennekum, wa ennekum Dar vi smatrate i mislite da ste uzalost stvoreni i da se nećete nama vratiti. Znači, ovdje ukazuje i postavlja pitanje, za smatrate, oni koji smatraju da su tek tako došli na ovaj svijet, da bi uživali, jeli pili na kraju, nema obračuna, nema polaganja nema nema proživljenja i da se nama nećete vratiti. Pa onda ukazuje svima onima koji tako misle, pa kaže, فَتَعَالَ الحق, Neka Allah visoki uzvišeni, visoko i čist, od onoga što mu oni pripisuju, što kako misli. Znači, Melikul Haq, istinski vladar. Nekaj on takav koji je uzvišen istinski vladar, čisto od ono on što misli. Jer to nije istina, oni nisu zarostvoreni, imaju cilj. Zatim kaže, la ilaha illahu, la ilaha illahu, rabbul aršil karim. I zaista nema istinskog Boga koji je zasužan da se obožava osim on. I on je gospodar projemeni tog arša plemenitog ili veličanstvenog Arša, velikog Arša, ukazuje na najveće svoje stvorenje, a to njegov Arš. A ispod Arša su sva stvorenja, druga, što ukazuje na veličinu Arša, a zatim na veličinu gospodara svjetova, koji je zaslužan da bude obožavan i da se samo njemu i bade čini. A u drugom mjestu, na drugom, znači, u drugom majtu Allah kaže, وَمَا حَلَقْتُ الْجِنْ i nisam stvorio niti džine, niti ljude, osim da mi bade činili. To je svrha stvaranja, da mu robujemo, da mu budemo poslužni, da slušamo njegove naredbe, da se njegovi zabrana klonimo. Zatim ukazuje pa kaže, mm -hmm. ma uridu minuhu i rizkren, vama uridu enjute imun. Ja, oni ne traže nikakav oblik rizka, obskrben. Niti želim da mi oni hrani, subhano. Allah što ne traži od tebe to? Kaži i bade, a Posle, nakon toga ajta potvrđuje da je on taj koji daje rizik pa kaže A on, Allah te bareh vatala, on je razak, on daje obskrb, on te čini u životu, on te hrani, on brine o tebi i on je znači taj koji je snažan i koji je jak i nikomu to ne može parirati. Takav je jedino zaslužio da mu i Bane činimo, da ga pohvaljujemo, cijenimo, cijenimo i poštujemo. Zatim, Alađošanu opisuje i ukazuje da je od najplemenitijih stvorenja koje je stvorio, jesu ljudi, znači mi, čovječanstvo. Obdario je takva stvorenja sa razumom, sa vidom, sa sluhom, sa puno, znači, pozitivni i dobrije osobina koje se razgovao drugih stvorenja. Druga, znači, odluka je takva stvorena od drugih stvorenja. Razum, da li imaju razum poput nas, da li imaju o, znači, volju, da možeš odlučiti šta ćeš, kako ćeš, na koji način, da promisliš ali, Znači li postoji, ali ljudi, čelječarstvo imaju to. I Natola Želšanu kazije pa kaže, velakad karamna beni Adame, vahamelnahu fil barni vel bahri, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ طَيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ مِمَنْ خَلَقْنَاهُمْ Každa, što mi smo kaj počastili sinove Adamove počastili smo i čime znači opisje, podarje da mogu putovati i morom i kopnom možemo znači putovati i moram i kopnom. zatim nam daj kaže opskrbu raznih jela, ukusnih jela, a to je on te barekala koji se brinio na nama i koji znači to dalje. Zatim kaže, mi smo i odlikovalike na drugim istvorenima sa puno drugim pozitivnim osobina pa kaže mi mene halapna tefdila svih drugih znači osobina, istvorenja. Dokuje koliko je znači dobar prema nama. Koliko nama želi dobro, čim nas je na takav način odlikovao na drugim stvorenjima. I zato čovjek treba biti zahvalan na tome. Zatim u drugom majtu kaže Allahu ladi džale lekum ularda kararam wassema'a wassema Allah kaže učinio zemlju prebivalište. Na kojoj ćemo živjet, na kojoj ćemo raditi, na kojoj ćemo imati veliku korist. A nebo zdanje, znači koje je učinio iznad, iznad nas. I on vam kaže, daje risk u obil, Zatim vam je kaj podario najljepše, najljepše oblike ljudima, čovječanstvu. Zatim kaže nakon toga, Zalikumullahu rabbukum, to je vaš gospodar, istinski bog, koji treba togožavati, fatebareka Allah, i neka je veličanstven i uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alemin, gospodar svijsvjetov. Ukazuje na posebne odlike čovječanstva Ljudi Zatim što je sve učinio Šta im je srp učinio i dao Nakon toga ukazuje da je on taj koji je to sve dao I da je on taj koji treba da se obožava Kojim trebamo sreždo činimo Na drugom mjestu kaže Mi smo učinili ljude i stvorili ljude u najljepšem obliku Znači ljudi ovdje izdvaja čovječanstvo Da su oni dobili taj oblik i sklad koji niko od drugih stvorelja nije dobio poput, znači njih. I u svim tim stvarima trebaju biti znakovi, treba biti ajeti za ljude koji razmišljaju, koji vjeruju. Allah šano kaže ardi Zaista su ajeti u svim znači stvarima zemlje koje Allah šano stvorio, ajeti i znakovi za one koji vjeruju. I onda ukazi na nas same pa kaže Fiam fusikum I u vama samima zar ne vidite Zar ne primjećujete Allah što želite kaže Sve što je stvorio, sve što nas obkružuje Sve što vidimo treba da nam bude ajet koji će nas posjetiti na gospodara svjetova Na stvoritelja toga koji je stvorio I ne samo znači što nas obkružuje od ist, Nego i u nama samima A o ovom ajtu smo mi govorili U onim imenima El Habir, El Sami, El Basir kad tada radi je radio ko kazao god da razmisli kaže o svojom vlastitom stvaranju, kako je stvoren, kaže uvidjet će nakon tog razmišljanja da je svaki njegov organ, svaki njegov dio stvoren da je barje čini gospodaro svjetov. Abdulla ibn Lesud radi prenosi hadis otposlanika sallahu a lih waseleme koji govori o stvaranju čovjeka, znači kako i na koji način se stvara čovjek. Pa kaže Poslannik sallahu a. Stvara je čovjeka biva u utrobi majke kako? U prvih 40 dana Znači ovdje u hadisu, poslanica Allaho alijekva srl. će navesti tri perioda tri etape kroz koje čovjek prolazi prilikom stvaranja. Prvih 40 dana je nutfe kap sjemena Zatim nakon tih 40 dana dolazi drugih 40 dana u kojima čovjek dobiva znači oblik zahvačke alaka, znači nešto što se zahvaći posle tih 40 dana dolazi i novi 40 dana i ukupno je 120 dana treći dio je mudga a mudga ima značaj nešto što je znači komadić mjesa poput onoga što je e, znači otprilike veličine što mi žvačimo, zalogaja znači otprilike jednog malog zalogaja to je Znači, nakon prvi period 40, Lutf, zatim ideala ka zatim ide na kraju mudva. Treći period 40. Kada dođe 120 dana, a to je koliko mjeseci? Četiri mjeseca. Četiri mjeseca. Allah je šano, kaže, posljednice Osano, šalje meleka. Koji dolazi i u materici, odnosno utrobi majke, udahne dušu u ovaj komad mjesa. Udahne dušu. Zato se prije ovog perioda, ako žena pobaci ne pika se, znači plodom. Nego tek kada ruđe 120 dana, odnosno kada već oblikovano tijelo postane, odnosno duša bude oživljeno to što je od komada mesa Zatim, posljed tog komada mesa kada menak dođe i udahne dušu, naređuje četiri stvari. Svakom od nas, svakom stvorenju. Prva stvar, znači njegov život. Koliko će mu trajati, znači na fata, šta će imati, znači, da li će biti bogat, siroma, koliko će on imati svog, tog svoga života, znači imamo, na faku imamo život, imamo dijelo, kako će mu djelo biti, dobro ili loše, i na kraju četva stvar, da li će biti sretan ili nesretan, sretan ili nesretan u dalju, u vječnoj pući, ne samo na dunjalku, nego u vječoj kući, nego završetaj. Da li će biti ostalonika dženeta ili ostalonika, ostalonika četiri ove stvari Melek zapiše prilikom kada udahne dušu, kada udahne dušu u taj dio. Nakon ovoga, poslanik sa Allaho a.s. kaže tako i onoga, znači, Allaha pored koje drugog istinskog Boga nema, kaj zaista će čovjek raditi dijelo ostalonika dženeta, osnovnika dženeta, pogledajte. Sve dok ne do dženeta, koliko je lagat. Zatim će ga preteći knjiga, koja je zapisana kakav će biti, a to je knjiga loša, pa će učiniti loša djela osnovnika dženema, pa će biti na tome i bit će osnovnika dženema. Allah Kaže zatim posle toga, a kada je tako mi Allah, čovjek će kaže, raditi, čita život dijela osnovnika vatri ženema, pa će doći približiti ženemu samo poput lakta znači koje je izbežu njih, pa će ga preteći knjiga, znači knjiga koja je zapisana kadar, pa će početi raditi dela stanovnika ženeta i na tome će biti uskvrć pa će ući dženet. Allah u Ovdje u ovom Hadisu imamo nekoliko koristi. Prva korist da je poslanik salahu a njih veseleme otpisao stvaranje čovjeka od početka do njegovog urakovičoj kući. Znači, pojavite, samo jedini, znači, nekoliko rečenica, Poslanik sallahu alihi vselem je opisao čovjekov život od stvaranja do njegove večne kuće, kakva će biti, ženet ili, ili džehenev Ali je odnači, ukazao na dijela koja, koja su mu zapisana, dobra ili loša, sretana ili nesretana, fakta, život, znači, je, mu je, je određeno To je s jedne strane, s druge strane, u ovom istom hadisu Poslanik s Allahu a jehi ukazuje na ovaj period. ko je tada znao u kom periodu se oblikuje znači, e, ovaj zameta putrobi majke, kako prolazi kroz te etape, niko ni medicina nije bila napredna, nisu znao, nije poslelo to znanje, ali je poslanik s Allahu a jehi tada ukazao, tada se potvrđuje da su ovo istinti riječ poslanika s Allahu a je kad se počinje dijete mrdati u majke prvi signali, kada se oblikuje, kada kosti, kada se kad duša. Znači, poslani sam sada je tada već, tada već ukazao. I vidimo, dragi vrate, znači, cijena, sestro, da ovako savršeno stvaranje, koje vlađe od Šanova je odredio, predodredio, znači, nakon svega ovoga, izlazimo na ovaj svijet gdje se trebamo truditi da radimo. Iz ovog se isto, isto tako zaključuje, da čovjek koliko god da loše radi, ne možeš ti dok je živ, zagarantovati jedno ili drugo. Jer ne znaš kako će okončati. Znači da vidiš da je najveći ne nevijenik, da najviše loše stvari radi, ne znaš kako će okončati. Jer poslanik je na govijesti, ja će biti takvi, koji će čitav život radi, loša djela, loša djela, bit će samo jedan lakat. Od dva, tri, zatim će se pokajati. Vrati Allah i na tome je Allah usmrt i uđi A s druge strane, bojat se za nas mi skine koji je na svim stranama tvrdio kako smo dobri, mašava, mašila, a poslanik nagovještva će biti i takvi koji će raditi dobra djela samonika džerneta, raditi, truci, iz dana u dan, žita život, i onda će doći samo jedan lakat do džerneta, preteče i knjiga, urače loša dijela, stavnika džahennama i bit će uspjećen tome. A molim Allah te koja treba da nas sačuva, sačuva toga. I na će ćemo naristi hadis od Ebu Musa radijallahu, gdje kaže da je poslanik sallahu njih i vseleme kazao kada je Allah stvorio Adema, stvorio ga je tako što je uzeo u jednu šakvu, u jednu šakvu, zemlju sa svih dijelova zemljske kugle. I svih dijelova I nakon toga je kaže, stvorio Adema, Stvorio Adama, stvorio Adama ali Što vidimo, kaže da su Nakon njega, u njegovom potonslu Došli ljudi koji su i crveni jel, I crni i oni koji su između Između toga Pa kaže u Hadisu A ima oni koji su dobri i loši I oni koji su, koji su između toga Vidimo ova zemlja, znači na nekim mjestima je plodna A na nekim mjestima je neplodna Tako i ljudi, neki su dobri, neki su loši neki su dobri, neki su loši. Ovaj hadis je vjerovodostan, tako da sa ovim načerašnjim zadnjim riječima ćemo završiti. Molim, lada je barek od dala da nam podari da se koristi od onoga što smo čuli, da nam podari straopoštovanje, da ga što više volimo, cijenimo i poštujemo, da njegove naredbe izvršamo, zabrana, se klonimo, da uputi nas i učiti na pravom putu naše smrti dok ne izađemo sa ovoga dunjalu, kada je on zadovoljan s nama, da oprosti nama, našim bratovima i svim muslimanima, da naše slofvo jedini srca zbliži, da nas okupi okoljene zajedničke riječe, a to su riječi istine, la ilaha ilaha